ndugu mpendwa karbisha tena katika makala ya neno si mama karibu katika shiko ya leo na mkaribisha mchungaji Geoffrey Gige lakini kabla nimulete kwako ningependa kwa kukaribisha wanaangaza kutoka kule Manzese kule sehemu za Tanzania waweze kumsifu Mungu kwa wimbo wao wanaosema amri ya Mungu amri za Mungu 10 abashikadi tamati na kukaribisha kumbuka ni ejr fm globalradio.com na tutakapo tamatisha ikiwa utapenda kuongea na mchungaji nambari ni 253 21360602532136060 kwa wengi angalia abaccheckglobalradio.com wanaingia wani wanaangaza wanasema amri za Mungu kumi na barikiwa. basi wasikilizaji wetu ni wakati mwingine tunazidi kuwashukuru kwa ajili ya siku hii ya leo ambaye Mungu ameona ni vyema tuweze kuamka wale ambaye tumeamka wakati huu pia wale ambaye already tuko kwa mchana ametufikisha mahali tumefika na wale tuko jioni tunapojiandaa kwa ajili ya kulala Ah, Mungu ameona ni vyema pia kuturinda na kututunza. Na siku hii ya leo tunataka kuendelea na mpango wetu maalum na hasa makala maalum ya neno. tukiendelea kuangalia silsili ya hii safari ya wana wa Israeli hasa baada ya Mungu kupenda sana kwa moyo wake wote kuwaingiza katika nchi ya kanani na walipo asi basi Mungu akagaidi na akasema hawataingia kwa sababu hawakumwamini yeye bali waliweza kupokea mapokeo kutoka kwa yule adui wa Mungu na hivyo shetani akaweza kuwa ameweza kuingia kati yao na ikawa sasa yeye ndiye atakao anaoendelea kuwaongoza na ndipo Mungu naye akaweza kuithidro kutoka kwao na akaweza sasa kuwatolea hukumu yake ya kwamba kulingana na uasi ule waliokuwa nao walikuwa waweze kuangamizwa kabisa lakini kwa sababu sasa Musa ameweza kuomba eh, na kuulilia Mungu Mungu amewasamehe lakini ukweli ni ya kwamba hawataweza kuingia katika nchi ile hasa wale walio kuwa umri wa miaka ishirini kwenda juu. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kila wakati yeye anafungua nafasi hata kama uasi unapoendelea anafungua nafasi. posa radio hii yetu ya Baguzi Grobo inaendelea kupeperusha neema ya Mungu na rehema zake nyingi kupitia kwa kipindi hiki cha neno na hivyo wewe na mimi tunapotaka kuwa washirika wa kupeperusha na kupeleka habari hii njema tuweze kujitoa kwa kuisupport kwa hali na mali na kuendelea kuiombea na kuombea mtumishi wa Mungu ndugu Ontili ili bwana endelee kumjalia kuwa na afya nzuri na watendakazi wote wanaohusika kutangaza habari njema kupitia kwa radio hii ya Baguzi Global Radio na nikakuarifu ya kwamba Mungu anamwito mtakatifu kwako na kwangu ili tuweze kwenda katika ulimwengu mzima kuweza kupeleka habari hii njema na msamaha wa dhambi na nafasi na Mungu amabaya amezifungua kwa watu wenye dhambi na nikakwambia hata kama hauwezi kwenda inchi za mbali kwa Sara na kwa sadaka utafanya kazi hiyo na ukisuporte radio hii ya Baguzi Global Radio itafanya kazi kwa niaba yako na wewe unaendelea kuwa baadhi ya wale ambayo wanapeleka habari njema unapotoa msaada wako wa kifedha, msaada wako wa maombi, msaada wako kwa njia yoyote ile. Bwana ametuita sote tuweze kutumia vipawa vyetu. Wengine wamepewa vipawa vya kifedha, wengine wamepewa vipawa vya kuubi wengine wanapewa vipawa vya kuimba, wengine wanapewa vipawa vya maombi, wengine wanapewa vipawa vya imani, wengine wanapewa vipawa mbali mbali Hivyo kipawa chako kitumie unapoelekea kuombea leo hii na kuisapoti kwa hali na mali na ningependa tuombe ili tuweze kuendelea katika mpangilio yetu siku hii ya leo katika mfurudisho wa safari hii ya wana wa Israeli hebu tuombe baba mtakatifu mtakatifu mungu wetu muumbaji wa bingu nchi na bahari na chemichemi chemi za maji na wingi wa shukrani kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe uliamuru na vyote vikasimama. Wewe ndiye muumbaji uliotumba kwa mfano wako. Na wewe ndiye ulioona vyema utoe uhai wako kwa ajili ya uhai wetu ili kupitia kwa fidia ulioitoa pale msalabani. Ukaweza kujipatanisha na wenye dhambi kama sisi yaani ulimwengu na hivyo bado unaendelea kuwashuhulikia wenye dhambi watoto wa Adamu ukiendelea kuwatangazia msamaha wa dhambi ukiendelea kuwatangazia neema na rehema zako kupitia kwa radio hii ya Baguzi Krobo radio na tunatoa shukrani kwa kuwa umekubali Radio hii iweze kuwa chombo na sisi watenda kazi wako pia ututumie kama chombo ili tuweze kutangaza msamaha wa dhambi na ya kwamba kurudi mara ya pili ni lazima urudi tunaomba ili uendelee kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha na wasikilizaji wetu kila mahali wanapotosikiliza katika ulimwengu mzima eh bwana ukaweze kuwajaria. Na ufungue mipaka kwa radio hii ya Bugs Global ili iweze kuingia mpaka kule mashinani na kuweze kuwa na nafasi ya wengi kusikiliza ujumbe huu. Ana ni wewe uliyosema twende katika ulimwengu mzima na ukasema habari njema itakapotangazwa kila mahali duniani ipo kuja kwako kutaweza kuwa ni lazima. mapenzi yako afanyike sasa unaponitumia kama chombo na familia zetu zote tunaziweka mikononi mwako na mapenzi yako yaendelee kutende kutendeka kwa kila mkubwa hata na mdogo na hata kila familia ambaye imeyakilishwa katika usikilizaji wa neno litasimama mapenzi yako yapanyike tena Kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu tumeomba amen asante sana asante sana basi tuliona jusi na jana jinsi eh wasi mkubwa ambaye umeweza kupatikana katika kambi ya wana wa Israeli na tukaona sasa walipowezwa kupewa uamuzi wa Mungu ya kwamba sasa ni lazima waweze kuwa wasururaji katika jangwa na waweze kuishia kule Walikubali kwa kauli moja ya kwamba hawatakwea kuingia katika nchi ya Kanani hata kama Mungu alikuwa amesema hata kupitia kwa watumishi wake Joshua na karebu ya kwamba msizikirize hawa 10 wa, ambao wa wanaleta habari njema habari mbaya fikirezeni habari nzuri na kila wakati habari nzuri inapokuja watu wanaamua kupata habari mbaya Wakafikiriza habari ile mbaya kwa sababu alikuwa amekubali shetani aweze kuingia ndani yao. Na tuliona hata kama Joshua na Caleb ndio walioleta habari mbaya. Na wengine kumi walete habari nzuri ya kuingia katika nchi ya kanani. kwa sababu shetani alikuwa amepewa nafasi katika mioyo ya hawa watu. Bado wangekubali kuchukua habari mbaya hata kama ni watu wawili. Kwa hivyo haikujalisha ya kwamba the majority ndio waliokuwa na habari mbaya kitu kirio hapa ni ya kwamba walikuwa ameruhusu roho mchafu kuweza kuingia ndani yao na hivyo hata kama wachache ndio waliokuwa na habari hii hivyo wangefanya na sasa uamuzi ukatolewa na tukaona hawataendea hawataingia ingia na walipojaribu kuingia kwa mwili na damu wakaangamia sana na mwishowe masalio wakabaki wakilia na kuomboleza na Mungu hata hakujali mambo hayo na ndipo tunaona muda si muda basi walipokuwa wanaona ni lazima basi waangamie jangwani Kare, eh, karebu eh, tukaona ya kwamba naye Kora akaweza kuwa na uasi mkubwa uliozidi ule ya kwamba akaona hauwezi hawezi kukubali matokeo haya ya Mungu hivyo kile kitu watakaofanya ni kuweza kufanya mapinduzi Yani waweze kuondoa serikali ya Musa na waweze kuondoa ukuhani wa Haloni na wanapochukua mamlaka waweze kuwaelekeza watu katika nchi ya Kanani si kwa sababu ya muongozo wa Mungu bali kwa muongozo wa kiburi chao na ile wivu wao na ndipo mm, wa, mm, walipokuwa wanafanya mambo haya walikuwa wanaendelea kufanya mambo haya kisirisi lakini ilikuja ikatokea tokea ya kwamba wameweza ku watu ya mkini maprinces watu mbili na msini. Na kabila la Rubeni wakaungana na wao maana wao pia walikuwa wanataka kuwa na na, na, na, na, na uongozi katika hali ya administration maana wao ndio waliokuwa wa uzalio wa kwanza na ndipo Musa alipoweza kuona eh, ya kwamba uasi huu akaweza kulala kifudifudi asijue akla la kufanya lakini akaambia na Mungu kesho nitaamua kesi yako na akawambia basi jiandae ni kesho Mungu ataamua ni nani aliyemchagua na ni nani atakayeongoza kundi lake na ndipo akawaambia basi kesho ikiwa wewe Kora na Nadadani na Abil na Bilam mko tayari kuweza kusikiliza ku, sauti ya Mungu muweze kuja na muweze kuhakisha moto na muweze kuchoma uh, ile hali ya ya ya ya ya, ya ma ile hali kuchoma ile uvumba ndipo Mungu aweze kujibu eh, kujibu ile mao, maombi na ndipo basi tunaona ya kwamba katika kazi hii ya ukuhani kuhani makuhani ndio waliokuwa Kuweza kuchoma kitesho kinachocha uvumba mbele yake Mwenyezi Mungu na ukikumbuka ya kwamba Watu waliokuwa ni watoto wa Aloni na Nadabu na Avivu na walipoenda katika hekaru. wakiwa na ki na, ki na, na hiyo hali ya eh, kiteso cha wakaanisha moto wa kigeni mbele ya Mungu na Mungu akawaangamiza kwa sababu walileta moto ya kigeni ambaye Bwana mwenyewe hakuweza kuagiza na hivyo wakachomwa na moto kutoka kwa Yehova na hivyo ilikuwa ni sheria ya kwamba makuhani waliowekwa wakfu ndio pekee yake ambaye wangeweza kutoa eh, kuchoma uvumba mbele ya Mungu na Musa akaambia akaambia eh, na wenzake ikiwa basi mnaweza kufanya kupeleka kuchoma uvumba mbele ya Mungu basi muweze kujiandaa e, kesho na ndipo akamwambia wewe, wewe kora unaona Mungu amekuchagua kuwa miongoni mwa makuhani na kabila zala ni ambani walawi na unachukulia ni mzaha kuweza kusongezwa mbele za Mungu na kuweza kuruhusiwa kusimama mbele za umati huu kwa niaba ya Mungu unaona hilo ni jambo lisi, ambalo hawezi kutosheka nalo na sasa unatafuta kiti cha ukuhani mkuu na hata ni ni nani muweze kuendelea kulalamika kwa ajili yake maana walikuwa wamekusanyika wanataka kupindua mapinduzi hapa sasa walikuwa wanataka kuondoa Harun na nyumba yake kuwa makuhani wakuu walikuwa wanataka kuondoa Musa na ku, kuwa kiongozi wao walikuwa wanawastaki wana, wana ya kwamba hawa walijiweka kuwa uh, watakatifu kuliko, uh, kuliko umati huu wote na ndipo sasa tunataka tuwaondoe na watu walipo unga mkono jambo hili hata Kola alirudi akawadanganya ya kwamba we yeye ameongozwa na Mungu na Mungu amemwambia abadilishe mabadiliko haya kwa haraka eh, danzan na abilamu walikuwa hawajakuwa corrupted kiasi ya kwamba walikuwa wamejitowa mbele za umati na ndipo sasa Musa akatumana akawaita waje ili yaweze kujua mashtaka yao kwake ilikuwa ni nini na ndipo basi wao walioitwa wakaweza kukataa kata kata mauti molto ma, na wakaweza kupuuza kiadharani mbele ya haraiki ya umati huu wote wakamuuliza Musa we unaona ni jambo ni jambo ndogo kuweza kututoa katika inchi iliyokuwa na asali na maziwa na kuletuleta jangwani kutuangamiza na wewe zaidi unajitukuza juu yetu kabisa Ukutupatia katika inchi iliyo na, na, na asali na maziwa wote patia wa mashamba na sasa unataka kutupofisha ili umasi huu wote uendelee kukufuata muraumu ya kwamba yeye ndiyo ametoa maagizo ya kwamba hawataingia katika nchi ya kanani sio mungu na hivyo anaambia mlitotoa katika nchi ya Misri na ya kwamba kulikuwa kuna jaa adhari na maziwa uongo mtupu ukikumbuka wote walikuwa wanateseka na kulia usiku na mchana wakimulilia Mungu. Na hivyo ndivyo basi Musa aliweza kushangaa. Na watu wote wakaona yale yanayotolewa na na na na huyu na hao watu, yani Kora na dazani na abilamu ndiyo inao stahili. Na tunaona ya kwamba siku iliyofuata kesho ya siku hiyo wale walio kuwa wamepofishwa na kora. yani ma princes watu na hamsini. wakaamka wakiongozwa na kora. wakaletwa katika hekaru la kukutanika. na wakaweza kuwa tayari waweze kuona matokeo ya ushindi ambaye kora na jeshi lake watakavyokuwa wameshinda na walipokuwa wamekusanyika ndele ya hekalu utukufu wa Mungu ukaonekana na watu wote. Na unapoangalia neno linasema ya kwamba e, e, Kora akawa amewakusanya wote katika hekalu hili la kukutana na alikuwa anaona ya kwamba basi ata atawashangilia ushindi ambaye atapewa na Mungu manake alikuwa amepofishwa na shetani ya kwamba. alikuwa anaona yeye sasa ndiye atakao kuwa kiongozi wa wana wa Israeli lakini sio Musa tena na hivyo aliwaamusha. hata Musa kuwakusanya watu yeye mwenyewe ndio aliyowakusanya watu akitaka washangilie na waone kwa ushuhuda wao wenyewe vile atakavyomwangusha Musa na ndugu yake lakini Mungu alipokuja neno linasema akaweza kutoa wenye onyo kwa Musa na Haruni. Akamwambia Musa na Haruni, "Ebu mjitenge na umati huu ndio kangamize mara moja." Na Musa aliposikia ha, ha maneno haya, yeye akaangush akaanguka kifundi fudi, akaanza kuomba kwa Mungu, akimuuliza Mungu wewe ulie mungu wa wote walio na mwili je dhambi ya mtu mmoja itaweza kufanya kitalii ita, kwa ajili ya dhambi ya mtu mmoja utaangamiza umati huu wote akalia akamwambia bwana usifenye hivyo kora mara moja wakati huo koe, Musa akaweza kulilia Mungu na Mungu maana anasikiliza maombi yetu. Unaposoma neno linasema ya kwamba mkaniiita wakati wa mateso nami nitawaokoa. nanyi mtaweza kulitukuza jina langu? Zaburi hamsini aya ya kumi na tano Unaposoma katika kitabu cha Yohana sita aya ni ya 23 24 Neno la Bwana linasema ya kwamba pelee ni mlikuamjaomba kwa jam, kwa jambo lolote kwa ajili ya jina langu lakini sasa ombeni lolote mnalo lihitaji nami nitawapatia ili furaha yenyu iweze kukamilika na moja aya ya nne Neno la Bwana linasema ya kwamba kila mnapoomba lolote lile mnalo liomba Aminini ya kwamba mmepewa nalo litakuwa lenyu. Na katika kitabu cha Yohana 15 aya ya saba Neno linasema ya kwamba kaeni ndani yangu na neno langu likae ndani yenyu nalo lote lile mnalo liomba mtapewa ili furaha yenyu iweze kukamilika. Musa akalia na akawaombea hawa watu na akaamini Mungu amesikia maombi yake bara moja akatoka akienda kwa hema ya Dazan na Abilamu aweze kuwaonya katika onyo lake la mwisho ndipo basi Musa alipokuwa ameenda na wale sabini waliokuwa wazee waze sabini waliokuwa sasa wameweza kuchaguliwa na, wa, na watu na Mungu akawaweka wakfu basi ndipo naye kora. Akajitenga na umati aliyokuwa amekusanya, akafuata Musa ili aweze kwenda kuwatia moyo Hawa dadhani na Abilamu. maana aliona wanaelekea Musa anaelekea kwa hema yao. Na ndipo basi Mungu akaweza kuzungumza na akaweza kumtumia Musa kuweza kuwapatia hawa watu onyo ili waweze kuungama dhambi zao ndipo waweze kuhesabiwa haki inao tokana na utivu na ukweli ni ya kwamba walipokuwa wanaendelea kusikiliza ukweli wa Musa na maonyo ya Musa Bibilia inasema wazi kwamba wao wenyewe walikuwa wamefika mahali ambaye hata kama kengele zingelia Hawangeweza kusikiliza ujumbe uliokuwa unatolewa na Musa pale. Na ndipo Musa alipoona jinsi walivyo na ugumu wa kichwa. Neno linasema ya kwamba Kora akaingia miongoni mwao. Wakawa sasa wao wanataka kuonyesha usujaa wao ambaye usujau huu ulikuwa sasa ni wa kumuasi Mungu kabisa kabisa ndipo ndugu na dada zangu neno linatuonyesha ya kwamba Musa akawaonya watu umati wote maana na umati hauku basi pale uliweza kumfuata Musa na Musa akawaonya akamwambia fikilizeni jitengeni na hawa watu waovu ambaye tayari wameendelea kufanya uasi mbele ya Mungu na watu wakasikiliza sauti hiyo na wakaweza kujiondoa mbali na, na, na kora, na bilamu na dadhani na familia zao zikabaki pale na hata wao wakatoka nje wakijionyesha ya kwamba wao hawajali maagizo hiyo inaagizwa na Musa na ndipo basi mara moja Musa akaweza kuzungumza akasema aka, aka, aka ya kwamba katika mm, e, siku hii ya leo ikiwa mungu ndiyo aliyonituma na anataka kuonyesha ya kwamba ye ndiye alinituma watu nyinyi nyote mtafahamu siku hii ya leo na ikiwa hawa watu watakufa kifo cha kawaida mjue ya kwamba si mungu alinituma lakini ikiwa mungu atafungua njia ingine. hawa watu waweze kufa kifo cha tofauti na vifo vya kawaida na wataliliwa wala kuombolezewa ukweli ni ya kwamba hata hawatazikwa mungu ataweza melihirisha. wazi ya kwamba ye ndiye alinituma naye atafungua kinwa cha kaji kanwa ya ya, ya, ya hasi. na athi itawameza hawa watu na ni ya kwamba hawa watu hawataweza kuonekana na vitu vyao na ndipo saa akamwambia ndipo ninawaonya tena Mweze kutoka katika vitu hata msiguze kitu chochote kina uhusiana na hawa athi maana leo watakufa kifo ambacho chio sio cha kawaida ndipo basi watu walipokuwa wanatazama Musa wakiwa wanamusangao wanamu mkubwa ndipo basi Mungu akaumba kitu kipi tofauti kabisa Na ndipo neno linasema ya kwamba wakiangalia wakaona kitu cha ajabu ambayo hakikuona kwa mbeleni katika kitabu cha hesabu ya kwaba dunia ikaweza kufunguka na ikameza hema za hawa watu wake zao watoto wao jamii zao na wote walio shikamana na wao walio upande wao wote wakamezwa nchi na inchi, ikafunika kinwa chake na ikafanya ikaonekana kana kwamba haikutenda lolote watu wote wakakimbia na wakaanza kulia wakisema oh sasa na sisi na dunia hii wakalia wakajitenga na wakakimbia shimo ile ikawa imemeza hawa watu na wasionekane tena basi, wapendua, na ndivyo basi wapendwa tunapoendelea na mipangilio hii. Tunaona ya kwamba Mungu ambaye ni Mungu anaojua hata ndani ya mioyo na roho za wanadamu kila wakati anaendelea, kuo, anaendelea kuonya anaendelea watu na anaendelea kuanda kwa ajili ya kufuata njia zake lakini katika kitabu kile cha cha kumbukumbu -kumbu ya tarati kumbukumbu ya tarati zarazini aya ya kumi na kenda bwana anaitana na aliitana mwito hata siku hiyo akaita akasema leo ninaita dunia hii na ninaita inchi hii lote ziweze kuwa ni mashahidi ya kwamba nimeweka uha nimeweka ile hali ya uzima mbele yenyu na nimeweka ile hali ya mauti mbele zenyu na hivyo nina wasihi ya kwamba mweze kuchagua hali ya uzima maana kifo na mauti ziko mbele yenyu lakini ukweli ni ya kwamba watu wanaamua kufuata na kuchagua mambo yale ya mauti na hivyo hawa watu hata walipomezwa Biblia inatuonyesha ya kwamba wale kumi wale na msini, wale 250 waliyekuwa wanaakisha vitasa vyao viteso vyao kwa kuchoma uvumba hawakuangamia pale pale bali waliweza kupewa na nafasi ya kuweza kuungama dhambi zao ya kutubu dhambi zao ili na wao waweze kuona ya kwamba hawa wanadamu waasi wanaasi Mungu na wanaendelea kufanya kinyume na Mungu lakini hata badala ya kuona yale waliendelea kuwa na uasi mkubwa na wakaendelea kumuasi Mungu na huku wakikataa katakata kuweza kusikiliza sauti ya Mungu na maonyo ya Mungu na ndugu na dada zangu Hivyo ndivyo Mungu anavyoendelea kufanya kila wakati ya kwamba anapoona ya kwamba dunia hii inakuwa na uasi mkubwa anaendelea kuwapatia wanadamu nafasi ya kuweza kuwacha uasi wao na wafuate njia za Mungu lakini ukweli ni ya kwamba wanadamu badala ya kufuata maagizo ya Mungu wanaendelea kufuata tamaa zao na wanaendelea kufuata ile hali yao mbaya na ndipo basi e, tunaona ya kwamba e, ukweli ni wewe na mimi kila wakati Mungu anapoendelea kutuita anatupatia nafasi ili tuendelee kuungama dhambi zetu na kuweza kuzitubu na kuweza kufuata njia za Mungu na onyo hili ama e, ishara hii inapoendelea watu wanapokataa maagizo ya Bwana na wanapochagua kuendelea kuasi Mungu huwa hana lingine ila kuatiria waweze kuvuna ile ambaye wao wenyewe wameweza kupanda kwa hivyo wapendwa e, tukaona hawa ambaye ni mia walio kuwa na hamsini Mungu akawapatia nafasi waone kuisha kwa hawa viongozi walio wanajidai ya kwamba wameongozwa na Mungu huku kora akiwa ameweza kuwa na uasi ule uliokuwa na shetani kule juu biguni lakini badala ya wao kutubu waliendelea katika ile hali ya uasi wao na katika wingu la Mungu neno linasema ya kwamba moto ukaweza kutoka na ukawachoma pia wale mbili na hamsini Na wote wakaangamia na ndipo basi walipoteketea hawa na hamsini watu na umati wote wakakimbia katika hema zao wakilia na ndipo wakati ule Musa ya alipokuwa anaonya hawa watu itenge na na, na na na na na na kora na huyu jamaa Dazan na Bilamu kama Bilamu na Kora na Dazan wangeweza kuungama dhambi zao bado mrango wa rehema ulikuwa bado ngaliko lakini wao waliendelea kuwa na kitu kigumu na wakaona ya kwamba Musa ni kujiendeleza kuji anajiendeleza na ni nikampeni anafanya lakini basi Matukio hayo pia ilipoweza kutokea. Hawa na hamsini wangeungama dhambi zao. Pia moto haungewakula. Lakini wao walisimba dhai na hawa waovu na wakaona ya kwamba Musa ameangamiza watu wazuri, watu watakatifu. Nao basi hawangekuwa na lingine ila moto wa Bwana kushuka na kuweza kuangamiza. Na ndipo tunapoendelea tunaona ya kwamba Yes ambaye alikuwa kama malaika Alioe kuwa pamoja na hawa katika lile wingu yeye alisikia kila kitu yeye alikuwa anataka kuwasamehe yeye alikuwa anataka waungamie makosa yao dami zao na hivyo ndivyo unaona hata sisi tunafanya uasi mkubwa na mara nyingine tunaendelea kusema sisi kama Mungu hayuko pamoja nasi mbona tunaendelea kubalikiwa mambo yetu inaendelea kuwa sawa sawa tu na mbona unafikiria nyinyi mnatuambia ya kwamba tuungame dhambi ama tu tutubu hatuna dhambi zizi ni taifa teule hivyo ndivyo walivyoiona hawa maprinces na hawa wana wa Israeli kama Mungu alifanya kitu cha ajabu wao hawakuweza kuwa tayari kuungama dhambi zao. Hivi ni kusema walikuwa wamedanganywa na wakadanganyika na kora Na wakaona ya kwamba Musa amekuwa akiwatumia kibibaya Na hivyo wakawa tayari kuendelea na uasi hata kama arebu hata hata kama hata kama wali, waliona watu wakiangamia. Na hivyo basi unapoona Mungu anapotoa onyo yake kupitia kwa abaguzi grobo Radio ya kwamba tusimame katika neno usipozimama katika neno ukweli ni ya kwamba tutaangamia kama hawa watu waliofika katika mipaka ya Kanani lakini hawakuingia Hivyo katika ulimwengu huu kuna kuna na kuna dozen na kuna abilamu Unawezaje kujua hawa daza na Kora na binamu? Neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Isaya nane aya ya ishirini Ya kwamba nawaenende kwa sheria za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na kama hawana mambo haya mawili, hawana neno la unabii na hawana ushuhuda wa Yesu ambaye ni roho ya unabii. Aliyeweza kuongoza manabii zamani zile, akaweza kuwaongoza, wakaweza kutoa unabii anaongoza watumishi wake siku hii ya leo, wakiendelea kusoma na kueleza unabii vile ulivyo katika maandiko matakatifu. Na tunaposikia unabii huu, tukiwa tumempokea roho wa kweli, tutaweza kuona ukweli wote, na ukweli huo utatuweka huru. Na tutaamua ya kwamba tutamfuata Yesu wala hatutajali. mambo ya ulimwengu ho. lakini watu wa dunia hii wameamua ya kwamba watataka wanataka mali ya dunia hii wanataka dunia hii wanataka wanatamani mambo ambaye ni ya muda wanakataa agano la milele hilo natumaini yaani ya Yesu wapendwa Ninataka nin, nina naomba msikilize jinsi neno linavyo endelea kuelezea. Unapoendelea kuangalia uh, mambo haya. Hawa ni watu waliokuwa kuwa wamejitangaza wame ya kwamba wanapenda watu na wanaongo wataongoza wata kuingia katika nchi ya Kanani na walikuwa wamelipuza neno la Mungu ya kwamba hawatazurura miaka 40 huko ni mara ngapi watu wanapoendelea kutoa ujumbe ujumbe unaoleta mambo ya prosperity ya ulimwengu huu bila kujali kama neno la Bwana linasemaji wapendwa ni wakati wa kujua kwamba. dunia hii imeiva na iko tayari kuvunwa. tujitenge na mambo ya, uo, ya, ya, ya ya ukubwa ama ya mamlaka ya ulimwengu huu. tujitenge na mambo ya kutaka kuwa na sifa kubwa ya ulimwengu huu. Tuweze kuangalia, te maisha yetu yako namna gani? Upatanisho uliopeanwa bure ndani ya Kristo. Je tumepatanishwa na Mungu? Na je tunafuata njia za Mungu? ama tunafuata njia zake. Hakuna uasi mkubwa ambaye mtu anaweza kufanya kama isipokuwa kukataa njia za Mungu na kuweza kufuata njia za mwanadamu ndipo Yesu akasema mnafurahi sana mnapoendelea kufuata maagizo ya mwanadamu huku mkikataa maagizo yangu huku mkikataa sheria yangu mnafuata maagizo ya mwanadamu naye anasema nani mnapiga magoti huku mkiniabudu na kusema jina langu lakini mnaniabudu ule jinani huyu atakao kaa na kuabudu bure na huku wanajua wapendwa nataka ijulikane kwenu ya kwamba ni Yesu mwokozi wetu ndiye aliyosema katika kitabu cha Mathayo 7 aya ya moja ya kwamba sio kila mtu aniiitae bwana bwana atakaoingia katika ufalme wa Mungu bali ni wale wanaofanya yaliyo mapenzi ya Mungu ndipo basi Umati ule hata kama uliona matokeo ya uwasi, wa kora na nabiram waliona kweli walikufa lakini walianza kusema waliuawa na Musa Musa aliua aliua watu wa Mungu na unaona ya kwamba mara moja hapo walipoona dunia imepazuka walikimbia wakisema oh dunia inaweza kutumeza hata na sisi lakini siku ya pili Biblia inasema Siku ya pili waliweza kukusanyika mbele ya Musa. Na wakaanza kumwa Wakaanza kumustaki waka kumu wewe Musa wewe, uliangamiza watu wa Mungu wewe Haoni Hao hukumu za Mungu. Wana macho lakini hawaoni. Biblia inasema heli kipofu wa macho haya ambaye macho ya ndani inaona. Yesu akamwambia wafarisaa na masadusai na waandishi ya kwamba kama mungekuwa vipofu hamungekuwa na dhambi lakini maana mnasema mnaona basi dhambi yenu imedumu ifo akamuuliza unataka kusema sisi ni vipofu pia akawaelezea kweli kama ungekuwa kipofu vipofu hamungekuwa na dhambi lakini kwa sababu mnasema mnaona na nyinyi ni vipofu damu inadumu Na dumu ndipo katika kitabu cha hesabu 16, haya aya ya arobaini na moja umati wote stesha yake ukamnukunikia Musa wakisema kwamba nyinyi mmeuwa watu wa Mungu na walikuwa tayari kulipishia eh, karebu eh, kulipishia huyu kora na dadan na bilamu wanataka kuangamiza Musa na Haroni Na ndipo hapo hapo walipokuwa na mawe wako tayari kuua kuangamiza. Utukufu wa Mungu ukadhihirika katika lile wingu juu ya hema. Na ndipo umati wote ukaweza kuchangaa. Musa naye akaambiwa Musa kila wakati ninakwambia jitenge na hawa watu ni waangamize lakini Musa ambaye ni mwokozi wa wana wa Israeli anaanguka tena Ye hakuwa na maana na aliposa alikuwa anajua atasimama mbele ya Mungu kwa sababu neno lilikuwa ndani yake hivyo nami na kualifu. wasikilizaji wetu ya kwamba kila wakati unaposimama katika neno nalo neno litasimama pamoja na wewe na ni kwamba moto unaowala ama unaokula dhambi hata unapokukaribia hauna kitu cha kuchoma ndani yako sana wewe umeziacha dhambi na umemkubali roho wa kweli akae dani yako kwa hivyo Musa angeweza kuogopa analarara tifu dudu anamwambia bwana la bwana usitende haya akaomba bwana asiweze kuangamiza hawa watu hata kama wanaendelea kutaka ku imagine wewe mtu anataka kukua na Mungu anataka kukulipishia na kukuokoa utamwambiaje Mungu anaposema ni kupiganie wengi tutakaa kando tuone Mungu akitutetea. Lakini Musa anasema hata kama wanataka kuniangamiza usiwaangamize wahurumie Huyu ni type ni ni ni ni ni, ni, ni mfano uliokuwa umewekwa uone Yesu na huruma zake. Lakini hata hivyo Musa hata alipokuwa melala ule e, ile kazi ya hukumu ya Mungu ilikuwa inaendelea katikati ya watu watu wakaanza kupigwa na pigo na wakaanza kuangamia na ndipo Musa akamwambia Haroni toka Chukua kitezo chako, kimbia. Musa tunaona anaagiza Haruni kimbizana na Kifo, maana kinaendelea kuangamiza umasi huu. Na akaendelea akasimama katikati ya Kifo na watu walio hai, na akaweza kuchoma uvumba, na ndua za Musa zikakubalika mbele ya Bwana, zikiwa ni manukato yaliokuwa yananukia vizuri, na Kifo kikasimama. Unapoangalia katika kitabu cha Hesabu sita haya ni arobaine na saba mpaka arobaine na tisa na ndipo basi wale waliokufa siku hiyo walikuwa arfu kumi na nne walikuwa wengi ilikuwa walikuwa kumi uh, uh, uh, na nne alfu na mia saba walikufa wengi kuliko wale walio liwa na dunia kora na dada na abilamu na hapa hapa Mungu tukaona ya kwamba basi anataka kuhakikishia ya kwamba sasa yeye ndiye aliye katika usukani wa kuongoza Musa na pia je haruni naye akaweza kuita Musa na akamwambia chukua fimbo za viongozi wote wa kabila kumi na wawili wa wana wa Israeli na uweze kuchukua fimbo zao ziingize ndani ya hekaru na ndipo basi mimi mwenyewe nitachagua ni kabila gani na ni nani atakaye kuwa akifanya kazi ya ukuhani mkuu na ndipo tukaona ya kwamba fimbu zile zilipowekwa mbele ya ile anga na sanduku la agano Mungu akaweza kufanya mujiza wa pekee. Pimbo ya Haruni ikachipuka na ikatoa maua. Akadhihirisha huyo ndiye kuhuni kuhani kuu. Katika kitabu cha Hesabu Unapo Unapoangalia aya ya kumi Mungu akamwambia Musa, "Letembe fimbo hiyo mbele ya watu." ili iweze kukomesha manuguniko ya wale wanaotaka vio ya kwamba wanandugunikia wakisema Haruni alijichagua wewe ulimchagua wa wapelekee ushuhuda huu waweze kuona ya kwamba mimi ndio niliofanya hayo na ndivyo Musa akafanya haya na katika ile hali ya kuchipuka ilikuwa ndiyo ishara iliyowekwa ni nani atakao kuwa kuhani mkuu. Na ndipo tunaona Aaron ambaye alikuwa ni kabila la Walawi likachipuka na likatoa maua. Na ndipo neno linasema ya kwamba watu wote wakaona kweli wamemuasi Mungu. Na walipoletewa pimbo hiyo wakawa sasa wanashangaa uasi mkubwa huu tumefanya itakuaje kwetu kweli sisi ttaangamia hapa jangwani kama vile Mungu alivyo sema kwa hivyo Musa siyo aliyotoa maagizo haya ni Mungu aliyosema ikajulikana ya kwamba Musa na Haroni wamepewa maomlaka haya ni Mungu Na ndipo basi ikajulikana ya kwamba wanaongozwa na uungu na sasa ikawabidi ni lazima wakubali yale yaliyotolewa na Musa wakajua ni Mungu aliyatoa ya kwamba watakuwa sururaji katika nchi hii na wakalia wakimulilia Musa oh Musa sisi tutakufa sisi zote kweli tutakufa wanao wa Israeli wakawaambia Musa sisi twafa tuangamia tuangamia kila mtu anao karibia hufa sisi tumeasi zote tutakufa kweli zote hakuna hata mmoja ataingia wakakubali na wakashuhudia waka, waka ya kwamba wamefanya dhambi walipokuwa wakimwasi Musa na wakaf ama wakatoa ushuhuda ya kwamba hata Kora na dazani na Baremu wote walitusaidia kuasi wakatudanganya na kweli kifo walichokufa walikuwa wanastahiri. basi tukaona ya kwamba ya kwamba sasa tunaona huyo Kora na Dadzani Aliweza kuwa akiongozwa na shetani na shetani kama vile mnavyojua katika kitabu kile cha Isaia. Yeye mwenyewe aliweza kuwa na hali ya kiburi, akaweza kuwa na uwivu, uvivu. ya kwamba Utatu Mtakatifu wa Mungu biguni, unafanya kazi pamoja, akasahau ya kwamba yeye ni kiumbe anataka kupigania keo cha ja Yesu. Na anaona Yesu hastahiri kuwa pale ye ndiye anao Ndivyo unaona ya kwamba mkombozi wa ulimwengu ambaye ni Yesu, Shetani alikuwa anaona yeye hastahiri. Hivyo hivyo ndivyo Korana nayo alivyokuwa naona. mkombozi wa wana wa Israeli Musa, hangeastahili kuwa mahali pale. ye ndiye angekuwa pale Kiburi na uwivu. Na ndipo basi yeye mwenyewe alikuwa anatamani kuwa na nabio kama vile shetani alivyokuwa kuwa anatamani kuwa na cheo mbinguni na hivyo akamuasi Mungu na akaamua kuendelea kutoa vita katika ulimwengu huu vile shetani alivyo asi Mungu na akaamua kutoa vita mbinguni ni mara ngapi wewe na mimi tunao na roho ya namna hii hata katika maisha yetu na safari yetu ya kiroho Tunafika mahali tunaanza hata kuona ya kwamba watu wa Mungu hawastahili sisi ndio tunaoastahili. Shetani akaongoza hao watu kumkataa Mungu na wakaweza kukataa wale waliochaguliwa na Mungu anataka kuweka watu wake. Lakini wapo walipokuwa wanaendelea ku, kununika kwa ajili ya Musa. Walikuwa wananunika kwa ajili ya Mungu na hii jambo lilikuwa limewekwa ndani yao kwa roho hiyo ya shetani ndipo unaona ya kwamba hata leo hiyo uovu hua Uo uovu unaendelea kuonekana miongoni mwetu na ukweli ni ya kwamba shetani akaongoza kora na wa, na wenzake na wakaangamia na ndipo unaona ya kwamba wakati ule watu wanapobadilisha ukweli na uongo wanapata wafuasi wanapowatangazia watu habari ya kuendelea katika ulimwengu huu kuwa na ma kuendesha magari makubwa kuwa na manyumba makubwa kuwa na umati na haraiki ya makatesedro makubwa makubwa watu ambao wanakusanyika pale watu wanadanganywa na wanadanganyika na ya kwamba pale Mungu yuko na ukua, kukubali ule uongo hata ha, ukubali wote watu wote duniani uongo ule hauwezi kuwa ukweli na hauwezi badara ya ukweli lakini wakati watu wanapotaka kupotosa watu wanajaribu waonyesha ya kwamba wao wanafanya kazi ya Mungu na huku ni ma, ni, ni manabii muovu wa shetani wahibrania hawakuwa tayari kujiweka katika njia za Mungu Walikuwa wanataka kufuata njia zao na wakaendelea kunugunika mbele ya mtumishi wa Mungu na wanataka kuokolewa huku wakiendelea kutenda yale wanaopenda hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu huu watu wanataka ukombozi ambaye ni chief of salvation ukombozi rahisi watu wa, waendelee kutenda dhambi na mwishowe wapelekewe biguni nawe no haitawezekana hivyo ndipo unaona ya kwamba dhambi ambazo zinapokolea ndani yetu zinatupatia zinatufungua mlango wa shetani kuingia na kutuongoza na anaposhika mawazo yetu tunaendelea kufanya dhambi juu ya nyingine na hivyo ni kusema. wakati tunapotenda dhambi hii shetani anatuongoza kutenda lile lingine na tunaendelea kufanya hivyo na mwisho tunaendelea kuasi Mungu na ndipo basi tusipoona msamaha wa dhambi Ambaye Mungu ameweza kupeana kupitia kwa Yesu tunakuwa kama kora. ya kwamba Musa ndiyo aliyokuwa alikuwa anatangazia watu ya kwamba Musa ndiyo aliyokuwa anafanya kwa watu wote kuwa hukumu eh, na kuangamiza. Na ndipo wapendwa, kila wakati hebu tujifundishe na mambo haya. Katika dhambi Shetani anapata na mwanya na muruhusu kuingiza dhambi moja ataingiza hiyo ingine na tutaendelea kuchukua nafasi ya kuendelea kukataa ukweli wa Mungu na huku tukiimba tumekombolewa kila tendo linachofanywa na kila bidii inaofanywa kwa na wale watu ambaye Mungu wamewachagua kutuonya katika makosa yetu tunastahili kuweza kuomba Mungu atusaidie ili tuweze kuwa tayari kuweza kutubu na kuungama dhambi. Kora hangeweza kuenda mbali hivi kama alijua ya kwamba njia zile ambazo Musa alikuwa anazitumia zilikuwa zinaongozwa na Mungu. Lakini alipofushwa na yule muovu. Na ndipo basi yeye mwenyewe na wanzake, wakaweza kuamua ya kwamba wanatumiwa na Mungu. Hivyo divyo inavyofanywa hata na wale waliosalia. Ndipo basi ukweli ni ya kwamba walikuwa wameasi walikuwa wameasi roho mtakatifu wa Mungu na neno linasema hivi ya kwamba yoyote atakaoweza kusema maneno kinyume na Mungu na Yesu kinyume na Mungu huyo atasamehewa. Lakini yule atakayozungumza kinyume na Roho Mtakatifu huyo hataweza kusamehewa katika dunia hii hata katika dunia inayokuja. Mathayo 12 aya mbili Kila mtu atakaye nena neno lolote juu ya ya, ya Mwana lakini yule atakaye sema maneno kinyume na roho wa Mungu Hata samehewa katika ulimwengu huu hata katika ulimwengu unaokuja maneno haya alizungumzwa na Yesu mwenyewe maana yeye alijua anapondoka hapa anatutia huyo roho aendelee kuwa mwalimu mshauri wa ajabu na kiongozi amina na tunapomkataa ngumo mkataa ni ya kwamba tutalikataa neno na hataweza kulielewa na shetani hivyo ndivyo anavyofanya watu anawapatia roho mwingine wa uasi wanakataa roho wa kweli na ndipo unaona Mungu anazungumza na watu wake kupitia kwa huyu roho ambaye shetani anajaribu kumuondoa ndani ya katikati ya watu wa Mungu ili wasiweze kufahamu ukweli wa Mungu Mungu anajaribu kila siku kufanya kazi kubwa sana kupitia kwa roho wake. Kuweza kuwa convince watu katika neno. Na kuna kitu ambaye roho hawezi kufanya. Hawezi kukuradhimisha kufuata ule ukweli. Na unapokubali roho wa Mungu, anakuondolea dhambi zote. Na unapomkataa, ni ya kwamba unakuwa una hukumiwa na neno maana linasema mshahara wa dhambi ni mauti na ndipo Mungu hapa akaweza kuonya Musa akawambia watu wanapofikiliza roho na wanapomkata basi u, hakuna lingine uweze kwa kuacha katika kitabu kile cha Hosea seventeen Mungu anasema nini ya kwamba ehhe watu ambao wamejiangamisha Wamejiunganisha na sanamu waachilie mbali. Hii ndiyo sheria takatifu inasema Mungu akikufanyia kazi na wewe kata kata, kata. anasema muati amejiunganisha na sanamu. Na hakuna kafara nyingine inayosalia kwa watu wanaojua ukweli na wanawasi ukweli hadharani. Hakuna kafara ingine inaobaki kwao Ana Mungu ametoa Yesu kitabu cha wahibrania. 10 aya 26 na 27 Anasema basi tukiendua dhambi hii ni dhambi na tunaendelea kuitenda hiyo dhambi basi hakuna kafara ingine inayosalia ila ile kuongojea kwa matokeo ya Mungu Ni kutazamia hukumu ya Mungu inayo inayotisha na moto wa Mungu unaoangamiza watu. Bwana moto wa Mungu umewekwa tayari na unakwamba kwamba anasema siku ile inakuja kama tanuru iwakao moto na itawaangamiza wote wale waliokataa neno. Na hakuna kafara ingine inayosalia mtu akikataa kafara ile ambaye imetolewa na Mungu hakuna kitu kingine kinao salia ila kungojea hukumu ya Mungu na moto unao kula ndivyo basi wapendwa Mungu anaendelea kukupenda Mungu anaendelea kuwapenda watu anaendelea kudhihirisha upendo wake kwako na kwangu Ndipo neno lile linalo linalo baki limesimama. ya kwamba Mungu ameupenda ulimwengu hata alidhihirisha kwa jia ya kumtoa wa pekee ili kila mtu atakaye muamini asipotee mbali aweze kuwa na uzima wa milele. Anasema nchoni kwangu nyinyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito naami nitawapumzisha. Jifungeni nila yangu maana nila yangu ni nyepesi anasema John tuseme sane hata kama dhambi zenyu zimekuwa nyekundu kama damu nitaziosha nanyi na mtakuwa wasafi kama zeruji Johana wa kwanza moja haya tisa anasema ya kwamba tukiungama dhambi zetu ye ni mwaminifu na ni wahaki anatusamehe na kutakasa kutokana na udhalimu wote anasema jioni na anapona hatuendi anakuja yeye mwenyewe kwa mujibu wa kitabu cha ufunuo Tatu. anasema tazama sasa, nimesimama katika mrango wa moyo wako, nami na ninabisha, ni nani atakani fungulia ili niingie ndani yake, na mimi ni kule na nikunywe pamoja naye. Mfalme wa wafalme, anasimama moyoni mwako, anabisha, anasema msamaha wa dhambi niko nao hapa, dhambi zako zimekuwa ni nyekundu, mimi ninamsamaha kumbae unaweza kukusemehe na kukutakasa haijalishi umetenda dhambi gani anasema ukisikia nawe ukifungua ataingia atakula pamoja nawe nawe utakunywa na kula pamoja naye ni nani miongoni mwetu sisi zote tunaosikiliza ujumbe huu wa leo angesema bwana niko hapa chukua ingia ndani ya ndani yangu nimefungua mlango Kula na ukunywe pamoja nami. E Bwana nisamehe dhambi zangu, maana zinaendelea kunifuata kuniongoza siku baada ya siku, na unajua dhambi zako zikiendelea kukutangulia mbele ya hukumu. Ukweli ni ya kwamba zitahukumiwa. Na wewe utapata uhuru. Lakini dhambi zako zikiendelea kukufuata kila endapo unaendelea kutenda dhambi wewe utahukumiwa pamoja na dhambi zako. Nipo Yesu anasema, saa ya hukumu imekuja. Na mimi sitaki kuwa wa ulimwengu. Yohana 3 aya saba anasema, mwana wa hakuja duniani ili ya hukumu dunia, bali alikuja ili waweze kupata uzima tena waweze kuwa na uzima tele. Why should you perish? Kwa nini wewe uangamie? wakati msamaha umetangazwa kora aliletewa msamaha wale na hamsini waliletewa msamaha wana wa Israeli wote waliletewa msamaha hawaku hukali kora kangamia na wale waliosalia hawakuwa tofauti na kora maana hata wao waliangamia huko huko jangwani miaka 40 wewe na mimi tuna tofauti gani na hawa Neno linasema ya kwamba tunapokubali Yesu, Yesu anatuhamisha kutoka mauti na anatuingiza katika uzima. Na ijapokuwa hata wakati mwingine unashangaa, na mbona watu wanaoamini Yesu wanaangamia katika ulimwengu huu kabla hawajaingia katika kanani ya mbinguni. Ukweli ni ya kwamba Yesu anasema hivi katika kitabu cha ja Thessalonike wa kwanza ndee aya ya 113 anasema ya kwamba, watu wa Mungu msiweze kustajabu kwa ajili ya mambo haya msishangaye kwa ajili ya kifo tunao kana kwamba muamini Yesu na ikiwa mnamwamini huyu Yesu kama vile alivyo kufa na kuvufuka vivyo hivyo ndivyo atakavyowaleta wote waliokuva ndani ya Bwana neno linaendelea kusema katika ya 16 asa kapokuja na mwaliko na, na sauti ya la parapanda na sauti ya malaika itakaposikika, akija akiita watakatifu wake katika dunia hii wote waliokuva ndani ya Yesu Wakarara mauti ya kifo cha mauti wakiwa ndani ya Yesu watafufuliwa, na sikaokuwa tumesalia tutaweza kunyakuliwa pamoja nao, na tutaenda biguni, na tutalaki Yesu kule juu katika lile gali la wokovu na ukweli ni ya kwamba, tutaingia katika lile gali hilo la wakovu la wingu na tutaendelea kusikiliza wimbo utakao kuwa ukiimbo na migurutumu ya ile gari mtakatifu mtakatifu mtakatifu oh haleluya nataka Mungu anijalie niweze kuwa pahali pale Je ungependa kuwa pahali pale ikiwa hilo ndilo ombi lako. Ye maisha yako kwa Yesu siku hii ya leo. Anaposema niko moro, niko katika mlango wa moyo wako. Ninapisha. Nae ukifungua anasema nitaandika sheria zangu ndani yako. Na ukweli ni kwamba utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Ikiwa hilo ndilo ombi lako, omba pamoja nami. Tuombe. Baba katika jina la Yesu tunasikia sauti yako siku hii ya leo na tunakuomba ili Bwana uweze kuyeiusha mioyo yetu iliyo migumu kama mawe ili iweze kuwa miororo na ndipo Yesu uweze kuingia ndani yetu Andika sheria zako tabia yako ambaye ni ya milele ili tunapokaa katika dunia hii ulimwengu uone tabia yako ndani ya maisha yetu na uweze kutamani Yesu atakaoishi badara yetu siku hii ya leo tusaidie kuona msamaha unaoutangaza Kora na Datan na Bilamu na umati ule wote hakuna mtu alioona usamaha huu lakini ulikuwa wako sisi tunaomba ufungue macho yetu ya ndani tusiwe vipofu kama wao tuone msamaha wako tuingie na tukukubali uingie ndani yetu na neno lako likaya ndani yetu na lituandaye kwa ajili ya kurudi kwako kwa mara ya pili. Unabarakii wote wanaposikiliza ujumbe huu. Bariki hata maji radio yetu ya Baguzi grobo. na hadi kuonana siku nyingine ya kipindi na wakati kama huu. Tunakuomba kuwako pamoja nasi kuendelea kujilika maana neno litasimama katika jina la Yesu. Nimeomba. Amen aliyo shanti ndugu mpendwa kwa kuwa pamoja nasi katika makala ya shiku yeleo. leo. Tuna furaha kuwa pamoja nawe hewani. Kwa mingi abagshi globalradio.com. Alika ndugu rafiki na jamaa katika mpangilio huu na kukujia kwa isani ya passing the light ministry ndani ya abagushiklobo.re.com nambari yetu ya masai 2821340100095 masai 28 abagushi hadi hapo wakati mwingine majina yangu ni urinaontili naamini uko umebarikiwa na neno leta shimama